ارسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون فصلى الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه يا طيبين طاهرين ومن تمسك بسنته واقتدى بهديه الى يوم الدين وبعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umur muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi an-nar wal 'iyadhu billah Falënderimet i takojm vetëm Allahut të madhruar vetëm Allahun e falënderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë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 të ditëve më të mira të vitit. Më konkretisht pasnesër jemi në ditën e parë të muajit Dhul Hijja. Muaji ky i fundit në kalendarin hijrik, por me shumë të mira dhe begati të veçanta. Prandaj Allahu Teala nga mëshira e Tij ka krijuar muaj të ndrëshëm disa prej tyre Me të vlefshëm prej të tjerve Po ashtu ka kryuar edhe ditë edhe netë Të cilat dalojnë prej njera tjetërës Dhe jemi në prag të ditëve ma të mira të vitit Ditë këto të cilat nuk përsëriten ma Përveç për ata që janë gjallë Përsëriten në vitin e arshëm Andaj, Allahu Subhanahu Atala Në këtë muaj të fundit që është muaj Dhul Hijja dhe e përmbyll kalendarin hijrik ka dhënë një mshirë të pakufishme në 10 ditët e para të këtij muaji. Jan ditë të zgjedhura, janë ditë të dalluara, janë ditët më të matë dashura tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe tash duhet ta pyesim veten se si dhe sa do t'i shfrytëzojmë këto ditë me punë të mira. Allahu taala në kaptinën al-fajr betohet në këto ditë dhe Allahu Teala i lejohet të betohet në çka dëshirojnë Allahu në krijesat e Tij sepse ai nuk ka krijues por betohet në ato çka ai ka krijuar dhe është e rëndësishme ndërsa neve si besimtar musliman nuk na lejohet as se si dhe kurse si të betohemi në diçka tjetër përveç se në Allahun subhanahu wa ta'ala. Andaj prakeni kujdes dhe mos u betohoni shpesh. Mos u betohoni shpesh, por nese e kërkon nevoja që të betoheni, betoheni vetëm në Allahun subhanahu wa ta'ala. Ndërsa, Allah u betohet në qëfar aj të dëshiranë. Dhe Allahu Teala në fillim të kësaj kapitine, Sad wal fajri wa layalin 'ashr wash shaf'i wal water. Pasha drita e agjimit betohet në mangjesin e hershëm Allahu Teala. Pasha 10 ditët. Pasha çiftin edhe tekun. Këto xhana i përmend Allahu duke u betuar në to. Dhe komentatori i Kur'anit Ibni Abbas radiallahu anhuma, njeriu më kompetent për komentimin e Kur'anit pas Resulullahit sallallahu alajhi wasallam. Njeri për të cilën ka bërë do Resulullahit sallallahu alajhi wasallam që Allahu t'ja mundson komentin e Kur'anit. Për ata thuhet edhe tarjumanul Qur'an komentatori apo përkthyesi i Kuranit arabisht te arabisht sot ibn Abasi se ka thonë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam këto 10 ditë në të cilat betohet Allahu janë 10 ditët e para të muajit Dhul Hijja ndersa Chifti përmendet këto Allahu betohet në Chiftin edhe në Tekun, ndërsa Chifti është dita e Kurban Bayramit, pra është dita e 10 e Dhulhijhës, ndërsa Teku është dita e 9 e Dhulhijhës, dita e Arafatit. Pra këto janë 10 ditë të shënuara në këtë mënyrë. Fillimisht për të gjithësoan 10 ditë dhe betohet në të gjitha këto Allahu Teala Pastaj i veçan Allahu prej këtyn edhe ditëve, ditën e 9 edhe ditën e 10. Dita e 10 veçohet me festën e Kurban Bayramit, ndërsa edhe është dita e therrës së kurbanëve, ndërsa dita e 9 është dita e Arafatit, që është dita më e mirë e vitit. Andaj këto janë ditët në të cilat muslimanët e përmendin shumë Allahun. Këto janë ditët në të cilat muslimanët përkushtohen me tërë forcën e tyne që kanë fizike, psichike dhe shpirtnore për të shfridzuar maksimalisht. Këto janë ditët kur dhikri përmandja e Allahut shtohet dhe shumë fishohet dhe Allahut thët vaj edh kurus m'Allahi fi e jamin ma'lumat dhe e përmandin Allahun i bojnë dhikr Allahut Në ditët e njohura, në ditët e njohura prej tyre, dhe Ibni Abasi ka thënë se ditët e njohura është për qëllim zgjet ditët e para të Dhulhijhes. Për ata vlera, rëndësia e këtyre ditëve të ndëruar vëllezër besimtar dhe motra besimtare është e një rëndësie të veçantë, sepse nuk ka ditë më të mira në kalendarin hijrik se sa këto 10 dit. Këtu nuk hynë asë ditët e Ramazanit për ka rëndsia dhe vlera që kanë këto 10 dit. Këtu nuk hynë asë do një dit tjetër e mujve të tjerë të shenjë për vlera dhe rëndsin që kanë këto 10. Andaj kërkohet për i neve si besimtar musliman që të shfridzojmë ato maksimalisht sepse Resulullahi s.a.s. në hëdithin që transmiton ibn Jabasi r.a.u an huma ka thanë Ma min ayamin al-amal as-salih fihen ahab ila Allah min hadhihi al-ayami al-ashra. Nukadit që punët e mira të jenë më të dashura tek Allahu se sa gjatë këtyre 10 ditëve të para të muidhul xhaxh. Pra Allahu çdo kohë, dhe çdo vënë don punë të mira, çdo ditë dhe çdo natë don punë të mira. Mir po nuk ka ditë që më shumë Allahu i dën punë të mira se sa gjatë këtyre 10 ditëve të para të muajit Dhul Hijja. Andaj pra, përkushtohu me seriozitetin tën më të madh që të shfrytëzosh këto ditë për punë të mira, pasi që Allahu po i do i ka punët punët e mira më së shumti gjatë këtyre 10 ditëve. Në hadithin e Ibn Omerit radhiyallahu anhuma Ka thonë Rasulullahi sallallahu alai salam Ma min ejamin aadhamu inda Allahi subhanah Wa la ehabu ileyhi al amalu fi hinna Min hadhi l ejamin al asher Nuk ka dit ma madhështore Nuk ka dit ma madhështore tëkë Allahu Subhanahu wa ta'ala Dhe nuk ka pun ma të dhashur tëkë Allahu subhanahu wa ta'ala se sa punët që bëhen gjatë këtyre zjetë ditve. Pra këtojnë ditët ma ma dhe shtore, dhe këtojnë ditët ma të mira dhe ma të dashorat e këllahu për të shfrydzuar në punë të mira dhe të mbara. E kushja rrinë këto ditë, thotë Resulullahi s.a.s. Fa e kësiru fi hinna minët të hlili, vë të të hmidi, vë të këbir, shpeshtane shumë gjatë këtyre ditve, fjalen la ilahe ilallah. Edhe fjalën Allahu Akbar, edhe fjalën Elhamdulillah, në transmetime të tjera dhe fjalën Subhanallah. Pra gjatë të ditëve përmendni Allahun shumë me këto fjalë. Subhanallah, Elhamdulillah, Allahu Akbar, La ilahe illallah. Përmendet familjen tënde. Përmene duke hy në shtëpit duke dal nga shtëpia, duke hy në gjami duke dal nga gjamia, duke hy në treg duke dal prej tregut, duke hy në shkoll duke dal prej shkollës, duke hy në fush të sportit duke dal nga fusha e sportit, duke hy në qendrë trektare duke dal nga qendrë trektare, duke hy në për institucione publika për private që ofshin ato. Përmende, përmende shumë, le dalohet goja jo të kalëviz, le dalohet gjuja jo të kalëviz, Let ju bion këto prshtyje të tjera se ka ndodhur diçka me ty. Let pyesin njerëz çka u bë me këta që podhë, këto çpot këto. Subhanallahu alhamdulillahi Allahu akbar la ilaha illa Allah. Let pyesin ata që nuk e din, se unë nuk kam më pyet nëse do të jetoj, se unë e di se ti duke e madhruar Allahun, duke përmendur Allahun këto ditë të dashura të Allahut subhanahu wa ta'ala. Andai Ibn Hajeri në librin e tij El Fath ka thënë këtyre ditëve u ażdhën për parsi, ndaj ditëve të tjera Sepse në këtë ditë gërshetohen apo mblidhen adhurimet të llojshme, laj të cilat nuk mblidhen gjatë ditëve tjera të vitit. Dhe adhurimet e rëndësishme të cilat i pranon Ibn Hajheri, si të namazit, i xherimit, haxhit, sadakaja, qurbani, dhe një gëshetim i tillë nuk gjendet asnjëherë në ditët tjera të vitit. Andaj pra, ditët më të mira të vitit janë 10 dite para të muajt dhulhigje dhe dita ma e mire vitit është dita e arefatit. Dhe sigurisht se nuk kemi koha dhe nevoj që të përmenim edhe netët ma të mira, ju i dinat, ju i dinat, ju i dinat, ju i funit, i ramazanit, edhe nata ma e mirë, nata e kadrit, dhe këto jënë ditët edhe netët që ka dalua Allahu Subhanahu Atalë. Anda nuk kam kohë edhe nevoj tash me pyet a shi kjo nata e madhe a shi kjo nata e madhe a shi kjo nata e madhe a shi kjo dita e madhe a shi kjo dita e madhe dita më e madhe e vitit dita arafatit 10 shi më i maj miri i vitit 10 ditë e para dhun hejës nata më e madhe e vitit edhe çajë nata dallu me nata e kadrit 10 natë më të mira të vitit 10 natët e fundit të ramazanit edhe pik nuk e kemë ndermend tashmë vazhduan të sigur përpara qirat e para, qirat e dytë, qirat e tretë, qirat që para prit Ramazanit, qirat që para prit Bajramit, të pas Bajramit, të pas Ramazanit, të kutadione. Nuk ka. Nuk ka. Nuk po xhej argumente ndon ku, të qoftë ndonjë argument të dobëm që u thon këtu para jush. Se s'i abo ko prate që s'a thon edhe ato nuk është problem, po nuk ka më shumë. Andaj nuk mundemi me adhuruar Allahun e me përmend Allahun në ditë të, të cilat nuk i ka dalluar Allahu. Nuk mundemi me adhuru Allahon, me përmendë Allahon, në ditët të cilat nuk i ka përmendë Allahon Apo në netët të cilat nuk i ka përmendë Allahon Ne nuk mundemi me shpik diçka qka nuk është në fej Nuk mundemi me bost sa jesat Se si të tila sa jesat në fejën të refuzuara Andaj, ne të kuptohet njëhere Edhe besoj se nga gjemati jonë Kogja mirë është kuptua vlera dhe rëndësia e këtyne ditve edhe vlera dhe rëndësia e nedve të funit të Ramazamit. Mirë po ajo që duhet nga shkoj në mendje tash, ajo që duhet nga silët vërdalë, rëth mendjes ton, është me qëfar punësht të dalojmë këto dit? Ma si qenë kanë dit kështu të daluara dhe kasht të dashra të kalahu, qëfar të bëjmë gjatë këtyre ditve të para të muajt dhe lëhigjën? Në prak të festës se madhe të muslimar dhe në prak të festës se kurban bajramit. Filimish vlazen puna me mirë dhe me dashur kuptohet gjithëherë edhe gjatë ty në ditve është namazi. Puna me mirë edhe me dashur gjatë këtyre ditve është namazi. Kuptohet namazi farsë, namazet obligative. Në prak të festës se madhe të muslimar dhe në prak të festës se kurban bajramit. Andaj nëse dikush pëjush, ende ka problem, ende si ka reguluar aportet me kryusin, mos pretendani se shë dënjani që e falë gjumoni ka mirë aportet me kryusin. Osh pikpyti e madhe pa namazet ditore me i reguluar aportet me kryusin, se aj të njavën të thyrë në takim, të njavën thyrë me të falë në katë të gjynat, të njavën thyrë me t'i plëcu kërkeset dëshirat, të njavën me të thirë me të dhanë rëzë konfurnizimin, të njavën të thirë me të largua varë frinë, me të ashtu e bereqetin, me të i shërua të smurët, me të i mshërua të vdekurit, të i thua Zotit, në njërinë direkte, allegorike, nuk kam ko të njavër, veç gjëmonë be atë. E nash ta gjëmonë Allahon nuk është t'i gatë shumë t'i me t'pranua. Andaj pra, kush nuk i ka reguluar aportit me namas, është koha e që pas në Hamas, ë te muajit dhe el hixhe me fillu bele bele nuk ka nuk ka nevojë me pritser ku po dimna nesma çfarë na sjell nështa nesër takohemi me melekun me e vdekjes nështa sot takohemi me melekun e vdekjes andaj nxitonin në rregullimin e raporteve me namaz filloni vllazni namazin do të bëhëna shumë hipokrit shumë munafik do të bëna para jush nëse them se mirë i kiti me xhumon haj se kici tu xhumon e ki bajramin e ramazan edhe kryet do të jemi jo i sinqert para jush dhe do të mbaj për çësi lavëri do të vao para Allahut pse nuk e kam komentue ashtu si duat fjalën e Allahut pse s'e kam bart transmetuar te ju ashtu si duat me besnikrim me bart fjalën e Allahut subhanahu ve teala pa namaz gjendja jone është e vështirë është e rënd andaj çdo herë duhet me u kujdes ndaj namazeve po në veçanti xh tyne detve dhe jo vetëm me u kujdes ndaj namazit farz po edhe me falatë në kohën e durë edhe në vendin e durë në gjami për ata që i kanë mundësit ma si në shani gjami të jenë shtëpit ma të dashura të jenë venet ma të bereqetshme të jenë venet ma të mira nuk ka ven ma të mirë për namaz se sa gjamit e Allah wa Andaj mundahë një gjatyre didve sepse ata që fali namazin me gjematë në kohën e caktuar dhe jenë të regullt dhe jenë të kujdeshëm Ata të rëshëgojnë gënetin firdaus Ata janë banorët e gënetit firdaus Dë gënin surën e lëmuëminun Qëfarë thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala Wallëdhina hum Ala salawatihim Juhafidhun Ulaike humur Warithunel firdaus Hum fiha khalidun Ata të cilët Ata të cilët janë Të kujdes shumë Ndaj namazëve të tyre, ata janë të cilët e trashigojnë gjenetin firdevs dhe ata, aty do të jenë përgjithmonë. Pra atë të shpëtuar janë ata të cilët janë të kujdeshëm daj namazëve të tyre dhe trashigimtar të gjenetit firdevs janë ata, por jo veçkaqë, për një ko të shkurëtër, jo, por aty do të jenë përgjithmonë në gjenetin firdevs. Ndaj përvesh namazëve farë dhe... Gjatë ditëve duhet të jemi të kujdesshëm të falim edhe namazet vullnetare, sunnetet. Të falim namazet vullnetare, fillimisht ato sunnete që janë të konfirmuara me numër 12, që ka përmendur Resulullah sallallahu alajhi wasallam dhe ka thënë, "Ai besimtar i cili fal çdo ditë 12 rekate namaz vullnetar" Ati Allahu do t'i ja ndërton një shtëpi në xhenet. O vallahin sikur të ishte premtimi i Allahut, që në këtë botë më ndërtoi Allahu një shtëpi, s'besoj asnjëri prej neve që i kishte ndonjëherë. Se ju kët po punoni këta plësht ka 70 vjet, po thët më shkoj jeta për çita, për kan, për evlat. Çka ke po mendon se shtëpia u bo. 17 ka bë? 70 vjet ka punuar më nzeni shtëpia ka bë. Edhe kë shtëpia është prej lloçit. Ti egullat jam materiale lloçit, prej lloçit bën këto ti egullat. Edhe bllokat prej lloçit. Edhe kurzo në kod vleshme aty. Nitërmet 70 shkallë, 3000 ata çën shtëpinë tokta rzon krejt. Po prafse praf sikur Allahu të kishte on kët botë ja bojkani shtëpi. Falë 12 rrecatë çdo ditë krejt besimtarët e vënë turkishin më i fal. Se po shkon jeta tu punoe edhe s'po mundi bojën do shtëpia çfarë po kanë çef. Po flas për ata që punojnë me dije, që punojnë halal, se ka doshi po punojnë me laps, veç pse stonit zerën fonte po bën edhe shumë shtëpia Po e në fakt po bon shumë shpia ku do digjet aja dhe familjeti Se të asknachen Ata e njëzë të resum Ata e njëzë me shregullim stabiliteti Ata e njëzë të shregullim personalitetin e tyre dhe njëtën e tyre Andaj pra, kush dëshiran një shtëpi gjenet të garantuar Dhe të ndërtuar nga ari argjendi Dhe nga maritarët Dhe nga misku Dhe nga gjanët e tjera A i letjeti ku i deshëm da i këtyne 12 rekateve Os fiala 2 rekate para fazit të sabahut, 4 rekate para fazit të drekës, 2 rekate pas fazit të drekës, 2 rekate pas fazit të akşamit dhe 2 rekate pas fazit të icis. Këto bojn 12. Këto janë sunnete të konfirmuara të cilat i ka praktikuar Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem. Bilemo bot sinçert këto vlažem, në mëdhhebin ton Hanafi, që ne thirremi, edhe si institucion edhe si popull, kush i lën sunnetet e konfirmuara me qëllim, ai asht nukatar o është gjënaqqarë, e nuk bënë me ilanë me qëllim. Nuk bënë me ilanë me qëllim. Pastaj përveç këtyne, t'i krynë edhe punët e tjera që ju afrojnë ka Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Dhe për i punët tjera, pastaj, është edhe agjerimi i këtyre ditve. Këshka mundësi me fillu me agjerua këto dit, e edhe nëveç anëti me agjerua ditën e nantë, ditën e arefatit, Ajo është dita më e mirë e vitit dhe ka thonë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, ai që qendron ditën e Arafatit, shpresoj tek Allahu që t'i falen mëkatet e viteve të kaluara edhe mëkatet e viteve që do të vijë pas. A s'ka nuk e gjën kështu një ditë me punim u shpërvlyet 2 vite. Një ditë me punim u shpërvlye 700 sa ditë. Ti punon 30 ditë që më marr rrogen për 38. Nëse punon natën shtohet pak ekstra në meditje ku stadione, a mund do diku nuk di as as Nas, në OKB atje që ka rrogën sekretari i përgjithshëm pe matmllajave nuk shpërblehet ai nëse punon një ditë më shpërblehet me marr rrogë 2 vjet. Kërkon kë jo nuk ndodh. Kështu jap Allahu subhanahu wa taala. Kështu është bujar. Kështu është xymers Allahu teala. Andaj shfrytëzane për këtë ditë për axhërim edhe detyta të tjera. Pastaj për punët e mira, përmendja, dhikri Allahut. Pastaj në upendua sa të mundi gjatë këtyre ditëve, se jemi në ditët më të mira të vitit, pendo al sinqerisht se Allahu thot ja juhen e dhina amanu, tubu ila llahi tawbatan nasuha. O ju besimtar, pendohuni tek Allahu me pendim sinqer. Jo vetëm sa për sy e faqe, po sinqerisht pendo. Pastaj, shtër respekti ndaj atyre që janë më me, me prioritet në jetën tënde. Më të rëndësishmet në jetën tënde, respektoi, më shumë se aty në ditëve, nëse i ke larg vizitoj, nëse s'ju si ke dhënë rrata, shkëmbell rrata e pij dhurata. Ata janë prindët e tu. Është begatikush i ka dhe është humbje e madhe kush nuk i ka, por kjo që nuk i ka do të më bëj do për të. Pastaj edhe vizita e të afërmëve, vizita e miqve dhe dashamirëve, pastaj me përmbyll këtej në fund me garue, me bogara çdo punë e mirë, s'kemina kotas se të cilën me detajuo këtu. Çdo punë e mirë, ta mërmendja, edhe në guri pei rrugës hiçe, edhe në gotë, edhe në shiçë pei rrugës hiçe, edhe në çan edhe në mot që s'po për kujdeset dikush në rrugë epim me ngranë edhe me prit edhe një të smurë vizitajën në QKUK, shko vizitaj të smurët, shko vizitaj ata që janë gjendje të randë, edhe mërë mësim pak prej gjendje së tyre, thujë ilham la unë samirë, jem të të ditë më dhaja. Por në fund, Allah o thëtë, wafi dhali ke felje të nafës, ilmu të nafë i sunë, dhe kështohë, në pun të mira, letë të garojnë, garusit, ishala Allah o ne mundësan dhe letësan, shfrydzimin e këtyre ditve, الله نفعل نبي برندر التوم لتجلد سمتارة كودشيان أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتاقين ولا عدوان إلا على الظالمين Wa usalli wa usallim alel me bauthi rahmeten lil alamin, nebijjina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi e gjmajin. Përsta e vlazen, mësë harëni gjatyre ditve të mdha, kur ne kemi mundësin edhe rastin që të afrohemi me pun të mirat e kallahu subhanahu wa ta'ala, ka njerëz të cilët janë të privuar prej të tjereve dhe nuk mund të shvytzojnë maksimalish këto ditë janë atë të cilët po përbalen me eksistencen e tyre të jena po të mosjen, janë vlaznit edhe motat mos t'iman në për vatrat e krizave të luftave që po zhvizlohen kondërtyne, andaj gjatyre ditve të mëdha e së dhe mos gjatë dit e sarafatit, mos kurse një doat lutje drejtuar Allahot, qoftë dhe për pak minuta ngrit një duart lartë lut në Allahum që t'indihman vlaznit dhe motrat tona mos t'imane, në vendet e shamit. Që të ndihmon vlazdi dhe motra tona në burma ku zjarë putistët vërtet nuk po zjedhin metoda vetëm e vetëm që të likuidojnë muslimanët, të i zhdukin fizikisht nga faqja dhejot. Po dhe në vendet tjera muslimanët kudës që janë probleme. Kanë, andaj, në nuk kemi manë shumë mundësi se sa të drejtojnë me Allahot me doa me lutje, të mos i kursejmë sepse Sigurisht mesin ton ka të devotshëm, sigurisht mesin ton ka besimtar të sinqert dhe data të devotshmeve të sinqertëve, të dashur të Allahut nuk refuzohen, andaj ajo bën shumë për ty në peshorën e punëve të mira në ditën e gjykimit. Allahu i ndihmoft të gjithë muslimanët kudo që janë, e neveçantë ata që probleme dhe krizë kanë. Allahu e forcoft islamin edhe muslimanët dhe i bashkoft muslimanët ذا يفرثوف ن روجان ا دريت ن روجان ا ورتيت. برشندت ن م سالوات و سلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي. يَعِذُكُم لَعَلَّكُم تَذَكَّرُونَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ يَرْحَمْكُمُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ